Ennyi új ismeretet képtelenség egyszerre befogadni. Az intézet 30 holdas területét egy szolgalmi útoztottak etté. Amikor kiléptek a középiskola épületéből és megindultak a dormitórium felé, Miss Halahan figyelmeztette Kriszt, hogy jókora a vár rájuk. A gyerek alig bírt lépést tartani vele. Az út teljesen kihalt volt, mintha felvonulás lenne készülőve, de két oldalt nem voltak se torlaszok, se nézők, Csupán hori horgasfák álltak sorfalat, dús lomkoronájukat napernyőként terjesztve Krisz feje fölé. A néni magyarázatai ellenére Krisz képtelen volt tájékozódni. A középiskolában szemben elhelyezkedő épületcsoport a kollégiumot és a refektóriumot foglalta magába. Ettől balra emelkedett a roppant méretű kápolna. Vele szemben az út túloldalán pedig a gyengélkedő. Krisz eleinte csak gyenge légmozgást érzett, az épületek sokasága felfogta a szél erejét. De amikor Miss Halahan nyomába elhaladt a komplexum közepén álló tornacsarnok mellett, forró szélroham sűvített keresztül az utat szegélyező sportpályákon. A kisfű futballkapukat, futógátakat, baseballpalánkokat látott mindenütt. Leginkább azonban a földet hiányolta. Legnagyobb csodálkozására az egész területet aszfalt borította. A nap szinte lángolt, mire elérték a fegyverraktárat és az energiatelepet égbenyúló kéményeivel és szénhalmaival. Krisznek megfájdult a lába, mire az út végére jutottak. Félelemmel bámult a komor szürke épületre, amelyet Miss Halahan dormitoriumnak nevezett. A nőnek kézen fogva kellett egy kongó lépcsőház felé taszigálni a riad kisgyereket, amelyen azután egy tágas, viaszillatú alaksori előadóterembe jutottak le. Krisz szorongva nézett végül az így gyülekező többi fiún. Akadt közöttük Krisznél idősebb és fiatalabb is, de mindegyikük ruhája ugyanolyan koszos és rongyos volt, mint az övé. A legjobbkor érkeztél, mondta Miss Halahan. Most van a heti újoncavatás, így nem kell külön végigcsinálnunk az egészet csak a te kedvedért. Krisz semmit sem értett. Az újoncavatás is teljesen ismeretlen szó volt a számára. Nem hangzott valami gerjesztően. Idegesen telepedett le egy nyikorgó székre, és rögtön észrevette, hogy a többiek is ösztönösen elhúzódnak egymástól. A teremben természetellenes csönd honolt. Keki színű és nadrágba öltözött, olajbarna nyakkendőt viselő öregember vonult be a színpad közepére. Egy emelvény előtt állt meg, és Chris ismét fölfedezte az amerikai lobogót. A bácsi egyik kezébe pálcát tartott, és Douglas Dalty ezredesként mutatkozott be. Elmondta, hogy ő irányítja az újoncok felvételét és igazgatja a dormitóriumot. Elöljáróba megeresztett néhány állatokkal és sporttal kapcsolatos viccet. Egy pár fiú nevetni kezdett. Az ezredes megkockáztatta azt a feltételezést, hogy a sportvilág számos kiválósága ismeri az iskolát, és esetleg meg is látogathatják a fiúkat ideben. Minden aggodalma ellenére Kriszben lassan érdeklődés ébredt a hallottak iránt. A frissen felszáradt könnyektől feszült az arca. Az ezredes elmesélt egy Krisz számára felfoghatatlan történetet valami ókori Görögország nevű helyről, és háromszáz spártai katonáról, akik az életük árán próbálták feltartóztatni a perzsa hadsereget valami termopülé vagy micsoda miatt. Uraim! foglalta mondani valóját. Most pedig megmutatom önöknek, milyen is ez az iskola. Kette sorba állította a fiúkat és átvitte őket a tanműhelyekhez. Itt az újoncok, mint megtudták ezután a nevük, körülnézhettek az öntödében, ahol a fiúk formákba töltötték a vasat. A nyomdában éppen az iskolai újság legfrissebb számát szedték. Ellátogattak továbbá az asztalos, lakatos és autószerelő műhelyekbe is. Bekukkantottak a Varodába, a cipészműhelybe és a mosodába. A csoportra nagy hatást gyakorolt a zaj a lázas tevékenység és a velük egyidős gyerekek feltűnő ügybuzgalma. Legszívesebben azonban nyomban kipróbálták volna a gépeket. De az ezredes a végére tartogatta a legizgalmasabb meglepetést. Büszke mosolyjal vezette be Kriszt és társait a fegyverraktárba, és megmutogatta nekik az 1917-es Einfield karabélyokat, amelyek ragyogóra kifényesítve várták, hogy használatba vegyék őket. Láthatták a szabjákat, a kékes-szürke egyenruhákat, a felgombolható fehér gallérokat, amelyeket az iskolai hadgyakorlatok alkalmával fognak viselni. Leginkább ez a hely le Kriszt. Itt egy fiú se kezdett el beszélgetni vagy bohóckodni. Krisz beszívta a karbantartó szereg szúrós, édeskés illatát. Már most tisztelték az öregezredest, és ugyanilyen tiszteletet fognak érezni iránta a végsős növendékkorukba, amikor majd felvételüket kérik a deszántosokhoz vagy a második tengerész hadosztályhoz. A tisztelet idővel szeretetté mélyül. A Franklin internátus spártai szelleme és férfias értékrendje a szeretetet hamarosan hazaszeretetté formája. A sorozatos büntetések következtében a félelem előbb megszokottá válik, végül pedig teljesen ellenyészik. A szuronyok csillogása, a puskák, rangjelzések és rendfokozatok vonzereje izgalmat kelt, és életre hívja a hősiességnek és lojalitásnak azt az ötvözetét, amivel a Franklinben végzettek büszkélkedhetnek a külvilág előtt. Most pedig ideje, hogy valamivel emberi külsőt kölcsönözzünk önöknek, nem igaz? Szólalt meg az ezredes. A megnyugtató mosoly egy pillanatra sem le az arcáról, miközben átterelte a fiúkat egy másik épületbe, ahol aztán mindegyikük kezébe nyomott egy pár fekete, magas szárú fűzőszcipőt, hasonlatosat a katonai bakancsokhoz. Kaptak továbbá fehér ünneplő és három darab különböző színű sima inget, négy nadrágot, zoknikat, alsóneműt, négy zsebkendőt. Az egészet belerakták egy hosszú, epesárga vászon és szoros batyúvácsú össze. Amikor nyakukba akasztott cipőikkel és magukhoz szorított ruhás batyúikkal kiléptek a fönszélbe úgy festettek, mint egy miniatűr légi deszantettség. Csigalaksusággal ügettek vissza az úton a dormitórium felé. A borbér már várt rájuk, amikor végzett krisz füle fölött 5 cm-es sávban a csupasz fejbőr világított. Kopaszra borotvált arkójával a kisfiú leginkább egy katonai kiképzőtábor frissen bevonult lakójára emlékeztetett. Ideges és riadt volt, de miközben a többi fiúval kölcsönösen méregették egymást, Krisz kihúzta magát és a tükörben titkon megszemlélve údonsült férfias külsejét rendkívüli erő és szokatlan önbizalom szállta meg. Ezután azonban a fürdő következett. A kisméretű, csempével borított helyiség plafonjához rögzítették az zuhany rózsákat. Csapok nem voltak. A víz folyását egy üvegablak mögül benéző gondozónő szabályozta. Egy férfi felügyelő felszólította a gyerekeket, hogy vessék le ruhájukat, és gyömözőjék bele a terem végében elhelyezett nagy vászon zsárba. elszégyelte magát. Eddig csak az anyja előtt mutatkozott meztelenül. Amikor a mamája eszébe jutott, megint égni kezdett a szeme. Igyekezett a kezével eltakarni magát, és látta, hogy a többi fiú is ugyanezt teszi de meghökkentette, hogy a férfi felügyelő és a nevelőnő tudomást sem vesz a meztelenségükről. A szűk zuhany fülkébe terelve megpróbáltak úgy helyezkedni, hogy ne kelljen egymáshoz érniük, de ez lehetetlennek bizonyult, hiszen a csúszos szappan is meg kellett küzdeniük, miközben a gőzölgő vízsugár alatt ugráltak. A sűrű párába Krisz alig látta a többieket. A vízzubogás hirtelen abban maradt. Krisz a társaival együtt kábulta lépett ki a zuhanyozóból. A csempézet öltözőhelyiségbe zsúfolódtak össze. Csöpögött róluk a víz, fázni kezdtek. A felügyelő mindegyikük kezébe törülközött nyomott, és egy nagy fényvödőre mutatott, amely valami édeskész szagú másszal volt ele. Testápolókrémnek hívták ezt a valamit, és a fiúknak be kellett kenniük vele az arcukat, karjukat, lábukat és minden testrészüket, amely vörös és sebes volt. Chris hirtelen észrevette, hogy a vászonzsák amelyben a ruháikat gyömöszölték, eltűnt. Soha többé nem látta viszont kátrányfoltos tornacipőjét és mocskos ingjét. Sem a csokoládé. Kis híján felnőszített, úgy érezte becsapták és elárulták. Az a remény éltette, hogy hamarosan jól lakhat csokoládéval. De most nem volt idő az ön sajnálatra. A felügyelő összeszedte a törülközőket, a vacogó gyereksereget kivezette az öltözőből, és felkísérte őket egy óriási terembe, amelynek falai mentén emeletes ágyak sorakoztak. Mindegyik ágyhoz két polc és egy ruhás szekrén tartozott. Az ablakokat rács vette. Chris csüggetten húzta föl szürke gyapnyozokniát, nadrágját és ingét. Bár a szúros új ruhákba kényelmetlenül érezte magát, csodálkozva pillantott végig a többi fiún. Teljesen egyformának látszottak, csak hajuk és bőrük színe különbözött. Nem tudta miért, de ez valahogy megnyugtatta. A felügyelő ismertette a rendet Ébresztő 6-kor, reggeli 7-kor, tanítás 8-12-ig. 12.30-ig ebéd, utána fél óra csendes pihenő. Egy óra és öt óra között folytatódik a tanítás. Játék hatig, majd vacsora és tanulószoba. Takarodó 8 -kor. Ha valaki rosszul lesz, viszkető kiütést fedez fel a testén, vérzik a fogínje, vagy bármi más betegsége van, azonnal jelentse nekem. Holnap megmutatom, hogyan kell beágyazni. Egyetlen gyűrődéssel lehet a pritseken. Az első hetekben gumilepedőn fogtok aludni. Biztos, ami biztos. A felügyelő átmasírozta őket a dormitóriumból az étkezdébe, ahol több száz különböző korú és nagyságú gyerek lett össze. Mindegyikük szürke ruhát és kefefrizurát viselt. Most ért véget a tanítás, és nagy volt a tömeg, mégis furcsa csend lengte be a termet. A fiúk némán sorakoztak tálcáikkal a pultok előtt, és várták, hogy megkapják az ételt. Kriszt undor fogta el, amikor megpillantotta első intézeti vacsoráját. Az egyik fiú tonhalpástétomot emlegetett. Egy másik kelbimbóról dünnyögött. Krisz életében nem a halott még ilyet, csak azt tudta, hogy ezzel a fehér masszával leöntött zöld kocsvalék úgy bűzlik, mint a köpedelem. Leült a csoportjával egy borítású asztalhoz, és a sótartót bámulta. Egy falatot sem volt hajlandó megenni. Ekkor észrevette, hogy egy árnyék vetődik rá. Mindenki eszik, vagy mindenki meg lesz büntetve? Dörrent egy mély férfi hang mögötte. Krisznek újra el kellett ismételnie magában, amit hallott. Apránként felfogta a szavak értelmét. A többiek rámeredő eredő tekintetéből megsejtette, hogyha nem eszik, a társai fognak bűnhődni miatta. Az izgalomtól elszoruló torokkal vívódott magába. Lassan fölemelte a villáját, merően nézte a fehér tutmont. A lélegzetét visszatartva rágott és nyelt. A lélegzetvétel nélkül valahogy könnyebben ment a dolog. Kihirdették, hogy a vacsora után rendkívüli mulatságba lesz Filmet fognak vetíteni. Kriszt, mint ahogy autót se látott még belőről az előtt, moziban sem jut soha életében. Miközben a többiekkel együtt figyelte a filmet, szeme elkerekedett a gyönyörűségtől. A fekete-fehér képek varázslatosan villogtak a vásznon. Egy John Wayne nevű színész, akit a többiek láthatólag ismertek és súlyonkva megtapsoltak, játszotta a főszerepet az Ivo Jima fővénye című háborús filmben. Krisz szíve hangosan dobogott. Lövöldözés, robbantások. A fiúk húráztak. Krisz el volt bűvölve. Aznap éjjel az egyik alsó ágyon fekve a sötét hálóteremben azon gondolkodott, hol lehet az anyukája. És megpróbált arra is rájönni, mit kereső itt. Lepe szavai szava jutottak eszébe arról, hogy az édesapja kötelesség teljesítés közben vesztette életét. Rémülten és zavartan hallotta, hogy az egyik szomszédos ágyon fekvő fiú sírva fakad. Krisz érezte, hogy forró, keserű könnyek gyülekeznek a szemes amikor egy idősebb gyerek felkiáltott. – Hagyd már abba a bőgést, aludni akarok! Krisz riadta rezzent össze. Amikor rájött, hogy az idősebb fiú nem őt, hanem a szomszédjában sírdogáló gyereket torkolta le, elfolytotta bánatát. Szorosan lehunta a szemét és elhatározta, hogy nem fogja fölhívni magára a figyelmet, nem fog sírni. De azt kívánta, bárcsak LePage elmagyarázta volna, miért nevezi az anyját prostituáltnak. Csak is arra vágyott, hogy az anyukája visszajöjjön végre Atlantic Cityből, és elvigye innen. Én a Filisznek drukkolok, szólalt meg egy fiú Chris jobb oldalán. Chris az első osztályterem hátsó részébe térdett a padlon többet magával, és egy kirakós játék darabjait próbálta összeilleszteni. Többnyire az Egyesült Államok mindenféle térképeit kellett kirakniuk, amelyen ábrák jelenítették meg a különböző térségek mezőgazdasági-ipari tevékenységét, szén- és olajbányászatát, bár egyéb Krisz számára ismeretlen országok térképei is akadtak közöttük, például kínáé, Koreái és a szovjetuniói. A kirakós játékok élénk színűek voltak, és Krisz gyorsan megtanulta, hogyan kell összeállítani őket. Azelőtt nem járt iskolába, de az idősebb fiúk morgolódása ellenére úgy vélte, a tanulás kedvére való dolog lesz. Legalábbis egy darabig. Bármit is mondott, Eliot, Krisz biztos volt benne, hogy az anyukája előbb-utóbb érte jön és hazavizi. A Fillis Drucker fiú még Kriszszel is véznábbnak tűnt, szeme egészen kigúvat vékony arcából. Amikor a srác a többiek egyetértését várva elmosolyodott, Krisz észrevette, milyen sok a hiányzik. Mivel azonban senki sem ért válaszra, a fiú arcáról lelohatt a mosoly és sértődött kifejezés váltotta föl. Egy másik gyerek vette át a szót Krisz bal oldalán. Bár ugyanolyan korú volt, mint a csoport többi tagja, valahogy nagyobbnak tűnt nálok nem csak magasabbnak, hanem testesebbnek is. Neki volt a legsötétebb haja, legbarnább bőre, legszélesebb arca és a legmélyebb hangja közöttük. Szó Kriszmennek hívták, és a múlt éjjel a hálóban Krisz meghallotta, amit egy idősebb fiú suttogva zsidónak nevezte. Krisz nem tudta, mit jelent ez. Mi ütött belét? kérdezte Krisz érdeklődésére az idősebb srác. Hol élsz te? Hát a zsidó az zsidó. Krisz továbbra sem értette. Atya, úristen! hördült fel az idősebb. Ilyen hülye írpápistát életemben nem láttam. Amikor Kriszt azt is megtudakolta, mi is ez a pápista, az idősebb srác undorral fordult el tőle. Most Szól beszélt. Én mindegyik csapatnak drukkolok, itt vannak a képeik, ha nem hisztek nekem, kiáltotta és két marokra való kártyát húzott elő az inge alól. A többiek döbbenten pislogtak. Abba hagyták a kirakóst és a katedrán olvasgató nevelőnő felé andítottak. Azután megnyugodva összeesküvők módjára hajoltak a kártya fölé. Szemükből őszinte áhítat sugárzott. Szól egyenként mutogatta meg a képeket. A fotók híres baseball játékosokat ábrázoltak, amint épp az ütőt lendítik, vagy a labda után vetődnek. Jogi Berra, Joe DiMaggio, Jackie Robinson, Krisz még a nevüket se hallotta soha, képe volt az egyik oldalon, a másikra pedig rövid életrajzukat, erélt eredményeiket nyomtatták. Szól élvezettel figyelje, hogyan csodálják kincseit a többiek, de az egyik kártyát hódolattal emelte a magasba, és senkinek sem engedte megérinteni. – Ő a legnagyobb, senki máshoz nem lehet hasonlítani – jelentette ki Szól. Krisz hunyorogva pillantott a nagy darab férfi képére, aztán megnézte az aláírást. – Bébrú! Idegesítette, hogy semmit sem tud ezekről a játékosokról, de mindenáron szeretett volna hozzászólni a témához, hogy a srácok befogadják maguk közé. Így igaz, bólintott nagy bölcsem. Még egy csokit is elneveztek róla. Hirtelen felvillant emlékezetébe, Elliot hamis szürke arca. Micsoda? mondta föl a szemöldökét szól. Egy csokit, úgy hívják, hogy Baby rút. Az Baby rút. Ezt mondtam én is. A kettő nem ugyanaz, Őt, mutatott szól a kártyára, bébnek hívják, és nem bébinek. Na és? A csokit egy csecsemőről nevezték el, akit rútnak hívnak. Kris elvörösödött. A többi fiú olyan megvetőképet vágott, mintha valamennyien belennének a vatvatitokba. A nevelőnő fölnézett a könyvéből, amit az egész osztály megtermet. Szól villámgyorsan gyorsan visszadugta a kártyákat az inge alá, a többiek pedig buzgon keresgélni kezdték a kirakó darabjait. A nevelőnő felállt és fenyegetően megindult feléjük. Krisz rettentő nyugtalan volt, amíg a nő ott út fölöttük. Jó időbe beletelt, amíg elfordította róluk fülkész tekintetét és visszament az asztalhoz. – Hogy tudtad magadnál tartani a kártyákat? – kérdezte az egyik fiú szólt, miközben kettes sorokba csaplattak kebédelni. A többiek is kíváncsian hegyezték a fülüket. Szól nem csak ritka kincseket birtokolt, de ami még ennél érdekesebb, valamilyen rejtélyes úton módon sikerült őket be is csempésznie az intézetbe. Krisz még jól emlékezett arra a legelső napra, amikor mindenhol miúktól megfosztották, beleértve csokoládét is. Azóta is keserű szemrehányásokkal illeti magát, amiért őrizgette, ahelyett, hogy rögtön befalta volna az Eliottól kapott becses ajándékot. Vajon Szónak hogyan sikerült megtartania a baseballkártyákat? Tényleg, hogy tudtad megtartani őket? – kérdezte egy másik gyerek is. Szól válasz helyett, csak mosolygott. – Ülhetek de ebédnél? – kérdezte egy harmadik. – Én is? Ülhetek melletted? És megengedett, hogy újra végignézzem a képeket? – unszolta a negyedik. Amint beléptek a refektóriumba, a sor felbomlott és mindenki szól körültömörül. Mire Krisz az asztalukhoz ért a kolbászos babjával, már csak a szóltól legtávolabb lévő helyre tudott leülni. A többi srác büszkén feszített a szól melletti és vele át székeken. Sőt, a bátrabak még sustorogni is kezdtek a kártyákról, míg azután egy felügyelő oda nem lépett hozzájuk, és megróvó tekintetével ajkukra nem fagyasztotta a szót. Az ebédtől való távozás után már szabad volt beszélgetni, miközben a szobájukba igyekeztek sziesztázni, de Krisz egyetlen elejtett megjegyzést sem bírt elcsípni az élénkeszmecserékből. Mindenkit az érdekelt, hol szerezte szól a kártyákat, és hogyan sikerült magáná tartania őket. Krisz szerencsétlen elszólása a bébrút és a csokoládé kapcsolatáról azzal következménnyel járt, hogy a társai úgy bántak vele, mint egy hülyével, kirekeztették maguk közül. Ezért Krisz még erősebben kívánta, hogy jöjjön elérte a mamája, és vigye el innen. Egyre erősebben utálta az intézetet. Ellenszenve csak fokozódott, amikor késő délután az egyik nevelőnő a tornacsarnok a laksorába lévő úszodába kísérte őket. Az oktató megparancsolta, hogy vetkőzzenek le és álljanak a zuhany Kriszt ismét szégyennel töltötte el, hogy mesztelenül kell mutatkoznia idegenek előtt. A szégyen érzését hamarosan letteg és váltotta föl, mert az oktató felszólításra be kellett ugraniuk a medencébe. Krisz életében nem látott még ennyi vizet. Félt beledugni a fejét, mert egyszer, amikor az anyukája megfürdette, majdnem megfulladt. De az oktató a medencet féliig lögdöste, és Krisz végül magától beugrott, hogy így el a mesztelenségét. Amint belecsobbant a hideg csípőszagú vízbe, meglepetten tapasztalta, hogy azonnal lábra állhat benne, hiszen a víz csak a derekáig ért. A többi fiú ugyanúgy van akodott beugrani, mint Krisz. Egyedül szól élvezte a mártózást. Sőt, rögtön lesiklott a víz alá. – Te! – kiáltott rá az oktató. – Hogy hívnak? – Szóval Gris mennek, uram! Az uram kötelező volt. Már megtanulták, hogy minden felnőttet a nemétől függően uramnak, vagy asszonyomnak kell szólítaniuk. – Már azelőtt is jártál úszni? – Nem, uram! – Nem vettél még soha úszóleckéket? – Nem, uram! Az oktató csodálkozva vakarta meg az állát. Úgy látszik, született tehetség vagy. Az úszó oktató dicsérete tovább növelte a fiúk szól iránti csodálatát. Egymással versengve igyekeztek minél közelebb kerülni hozzá a medence szélénél, miközben az oktató a lábtempót mutatta be neki. Jól van, figyeljétek, Grisment, mondta az oktató. Ő már pedzi a dolgot. Kris ismét a lehető legtávolabb került szóltól, sprüszkölve, idétlenül rukkapálva küzdött, hogy a felszínen tartsa magát. Soha életében nem volt még ilyen magányos. Odahaza a Kálkánlín utcában ugyan egész nyáron egyedül várakozott az anyjára, de a jól ismert házban, az ismerős környéken, a megszokott játszótársai között nem érezte egyedül magát. Igazság szerint nem volt ez az első alkalom, hogy az anyukája magára hagyta. Szinte már hozzászokott, de azért a mamája mindig hiányzott neki. De ebben az idegen környezetben, a vízben vacogva, a társai által kiközösítve, miközben végtelenül irigyelte szólt, a magány kínzók keserűségét érezte, és gyűlölte ezt a helyet. Csak másnap szombat este ébredt benne újra némi érdeklődés, amikor az egész napos ágyazás, nyakkendőkötési, cipőfűzési és suviszkolási gyakorlatok után a többi gyerekkel együtt visszamentek az iskolába, hogy megnézzenek egy újabb filmet. Chris sokszor idézgette föl magában az itteni első mozi élményét, az Iwo Jima, a a nak csatatér volt a címe. Mindenki hurázott, amikor megkezdődött a vetítés. A cselekmény ezúttal is rendkívül izgalmas volt, rengeteg lövöldözéssel és robbanással megtűzdelve. Krisznek nagyon tetszett a történet, amely egy partszakasznyi amerikai katona háborús helytállását mutatta be. A zenéje pedig, harsogót trombiták, pergődobok, egészen lázba hozta. De amikor a film befejeződött, senki sem volt kíváncsi Kriszben nyomásaira. Mindenki szól véleményét tudakolta. Krisz majdnem megszegte az önmagába szabott tilalmat, és kis hián elsírta magát az ágyban. Végül azonban összeszorított foggal a szökést kezdte tervezgetni.